Velkommen til Hjørneskuffen. Programmet i dag handler om feminisme og ligestilling. Og i den forbindelse er jeg heldig at have hele to feminister med i studiet til at diskutere det med mig. Vi I uh, kort præsentere jer selv? Ja, jeg hedder Marie, og jeg kommer her fra Aarhus, og jeg er 27 år gammel, og jeg har lige færdiggjort min uddannelse i statskundskab. Ja, og jeg hedder Maria, og jeg er 25 år gammel og bor også i Aarhus, og ligesom Rie færdiggjort min uddannelse i statskundskab i sommers. Tillykke med det, begge to. Tak. Jeg er meget glad for, at I vil være med. Grunden til, at jeg inviteret netop jer, det er fordi, at I var på besøg hos jer, øh, nogle af mine tidligere roommates-venner, og I var på besøg 1. maj, tror jeg det var, øh, i foråret, <laughs> hvor vi havde en lang og intens diskussion om feminisme, men jeg synes var, var en stor fornøjelse. Jeg tænkte, det kunne være muligt at og sådan prøve at rekonstruere den her i radioen. Jeg håber, at, øhm, at vi kan holde temperamentet lidt, <laughs> lidt længere nede i dag, så vi så argumenterne kan tale for sig selv. Øhm, øh, ja, så jeg er meget glad for, at øh, I er med. Og så vil jeg starte med at sige øh, sådan en lille disclaimer, så jeg ikke får nogen på nakken efterfølgende, at når vi snakker om feminisme, så er vi jo, jeg er i hvert fald klar over, at det er mange forskellige ting. Der er jo fri bedre, feminisme, og der er folk i... Alternativet og radikale venstre, der er primært fokuseret på lovgivning, og der er nogle, der er meget, går meget op i, hvordan sproget er i samfundet, og hvordan det konstruerer strukturer, og der er, der er et hav af forskellige øh, feminisme og, og typer af feminister, som heller ikke er enige med hinanden. Så det er derfor for at sige, at det, det handler om mange forskellige ting. Og i den forbindelse vil jeg høre jer, hvad, er det, hvad betyder det, når I siger, at I er feminister? For mig det betyder det grundlæggende sådan en tanke om, at feministiske værdier er gode, og at dem skal vi udbrede i vores samfund. Så jeg vil egentlig gerne væk fra det her med, at man har en eller anden kønsk kønskrig eller kamp mod hinanden, og mere hen imod, at det faktisk er for alles bedste, at vi forholder os til, at de feministiske værdier er gode og forfølge. Ja, og det er jeg på mange måder meget enig i, det der er vigtigt for mig at have fokus på, det er, at feminismen ikke kun handler om fremme af kvinders interesser, men det ligesom handler om fremme af ligestilling mellem kønnene, og lige muligheder og rettigheder for alle mennesker i samfundet. Det lyder godt. jeg synes også, det bare, at vi skal kaste os ud i den egentlige diskussion, der er, der er rigeligt at, at komme rundt om, vil jeg sige. Øh, sådan helt overnød, vil jeg sige, det er, jo, det er et typisk øh, udgangspunkt for feminister at vi lever i et samfund som er domineret mænd hvor mænd bestemmer og kvinder set ligger under ikke men der vil jeg så høre øh, man kan jo sagtens sige statistisk set at kvinder tjener mindre og kvinder bestrider færre magtfulde poster og kvinder er underrepræsenteret i alle mulige sammenhænge i avisbælter som forfatter og musikere og det andet men samtidig kan man sige at mænd er overrepræsenteret i, i fængselskriminalitetsstatistikker. der er flere hjemløse mænd der er flere mænd der går selvmord, og mel han laver levealder. Så det er sådan, der er både der er statistik for det ene og det andet køn, kan man sige. Hvordan kan man sige entydigt, at, at det er kvinder, der er domineret i samfundet? Mm, altså, det er jo svært at sige noget entydigt på den måde, men som jeg tror, vi måske er enige om, og som vi har snakket om tidligere, så er det ligesom ikke et særligt godt argument for, at mænd ikke, at der ikke er en patriarkalsk eller en mandsdomineret struktur, at der ligesom findes mænd på bunden, Altså, hvis det stadig er mænd, der besidder alle topposterne, der sidder og fylder meget i toppen af samfundet, og der tager vigtige beslutninger, og der har magt, så er det bare ikke rigtigt, at det ændrer sig, bare fordi der også er mænd på bunden. Altså, der mangler stadig kvinder i de topposterne, selvom der også er mænd repræsenteret på bunden af samfundet. Mm. Og så tænker jeg også, at, at det er vigtigt at, at sige her i forbindelse med det, jeg sagde før, at, at i virkeligheden de værdier, som, man, man, som jeg mener er vigtige, de kan jo også være middel til, at mændene kommer ud af fængslerne, hvis vi prøver at forholde os til, at man fx opdrager drenge på en anden måde, eller at man forholder sig til, at man eksempel det her med, at flere mænd begår selvmord, det er et udtryk for måske, at, at de har svært ved at finde den hjælp, de skal have, når de, når de er i en sårbar situation, eller ikke kan tale, med, kan tale om de ting, de synes er svært på samme måde, som, som nogle kvinder i hvert fald er bedre til. Øh, og hvis man... Ja, det, det tænker jeg egentlig sådan, at det, det er jo også feminismens kamp at, at sørge for, at mænden ikke begår selvmord, tænker jeg. Så den vil forhåbentlig komme, komme begge køn til gode ja. i så fald. Jeg er glad for, at I nævner uh, topposter og bestyrelsesposter, fordi det er jo også en af de allerstørste stridspunkter, der er inden for den her diskussion, øhm, hvor en, en række feminister øhm, argumenterer for at lave et kvotesystem, som man bestemmer fra statslig hold, at uh, der skal være Bare for at tage et, et typisk eksempel, 40% kvinder i øh, bestyrelsesposter. Jeg, hva, er, det, er det noget, I går ind for? Det er ikke et spørgsmål, jeg sådan bare vil svare ja eller nej til. Altså, jeg, jeg tænker, at kvindekvoter eller kvoter i bestyrelsesposter kan være en måde til at fremme ligestilling i nogle... Sådan objektivt set ret attraktive poster i samfundet. Vi ved, at kvinder er godt uddannede. Vi ved, at de i det store hele har lige så mange kompetencer som mænd. Så på den måde ser jeg en ulighedsstruktur i, at de fleste mænd besidder de her poster. Og jeg tænker, at kvindekvoter kan ligesom udligne den her forskel. Og jeg tænker, at man bedrager sig selv, hvis man tænker, at fraværet af kvindekvoter betyder, at det altid er den bedste person, der bliver valgt til jobbet. Det er sådan et modargument, man tit hører, når man snakker om kvindekvoter, at det vil bare betyde, at man bliver valgt bare fordi man er kvinde, men som tingene er nu, så er der nogen, der bliver valgt bare fordi de er mænd. Vi er ligesom enige om, at kvinder ikke er mindre kvalificerede til topstillinger, de er ikke dårligere uddannede, de er ikke dummere, eller kan ikke overskue lige så komplekse ting som mænd. Så lige nu ved vi, at der er en struktur, der forfordeler kvinder, og dermed favoriserer mænd. Og det synes jeg, en mulig løsning på kunne være kvindekvoter, selvom jeg ikke måske nødvendigvis synes, at det ville redde hele samfundet, at vi indførte en kvindekvote, der gør, at kvinder får flere topposter. Mm. Yeah. Ja. Altså, jeg er også enig i, at, at det er ikke et ja nej svar jeg kan komme med, men jeg tænker, at, at jeg tidligere egentlig har tænkt, at det, jeg var imod kvindekoder, fordi jeg tænkte, at det var sådan en, en symptombehandling på, at vi har, at vi har et system, hvor, hvor kvinderne på et eller andet tidspunkt bliver hægtet af, men det er måske ikke, det er ikke nødvendigvis der, hvor de bliver hægtet af, lige derinde, man bliver valgt til en bestyrelsespost. Mm. Øh, og man skal finde ud af, hvor det er, de bliver hægtet af, og så, og så ligesom, gøre noget der, i stedet for at symptombehandle sig, og sige, så skal der være et eller andet antal kvinder i bestyrelse. Men jeg tror, at samtidig jeg tænker, at, at der er også nogle strukturer, der gør, hvis vi antager, at, at mændene, at dem der var der i forvejen, øh, eller dem der er der nu også, at de ligesom skal vælge, de skal, de skal have et instrument til at vælge kvinderne, og hvis de ikke synes, at kvinderne passer til de her stillinger af en eller anden årsag, og hvis det har noget med, hvordan man, an, altså, hvordan man opfatter det andet køn, hvis det er noget med det at gøre, så kan det jo godt være en måde at, at ændre det på øh, ved at lave nogle kvoter. Men jeg synes stadigvæk, man skal forholde sig kritisk til lære, fordi det. Fordi jeg altså er jeg egentlig ikke enig i, at selvfølgelig er kvinder kvalificerede, men der kan jo også være nogle problemer med, at man så vælger nogen, der er underkvalificeret, fordi der skal være en kvinde. Det er jo, det er jo også problematisk ja, på en eller anden det måde. det kan ikke? man da fortsætte. sig. Ja. Ja, ja, ja. Grunden til, at jeg synes, at kvindekvoter er problematisk, det er fordi, at de gør op med et, synes jeg, meget, meget vigtigt princip i det samfund, vi nu, har, vi nu har skabt. Og det er, at vi ikke diskriminerer på, på baggrund af køn. Og ja. jeg må sige, at jeg synes, det er... En, en form for diskrimination for... Jeg vil, jeg vil slet ikke afvise, at der kan være strukturer, der gør, at man vælger kvinder fra, som selvom de er på papiret og i realiteten er lige så kompetente som mænd. Der var en, har en veninde, som gjorde mig opmærksom på et studie, da vi så og om det i lørdags, som hedder The Heidi Howard Study, hvor en Howard klasse blev delt op i to. Den ene halvdel fik et... Øh, et, et stykke papir, hvor der var beskrevet en, en iværksætter, der hed Howard, øh, og hvordan han var, havde skabt sin succes, sin iværksætterkarriere. Den anden halvdel af klassen fik et papir, hvor en iværksætter, der hed Heidi, øh, var beskrevet, og hvordan hun fik succes i sin, øh, i, i sin øh, karriere. Og det eneste forskel på de to papirer, var navnet Howard og Heidi, altså en mand og en kvinde. Alligevel kom klassen frem til, eller den, den ene halvdel, som havde Howard synes, at, uh, at han var der en, en rigtig kompetent person, og han ville også uh, uh, sikkert være, være god at arbejde sammen med, og fremhævede en masse gode kvaliteter i hans personlighed. Dem, der havde Heidi, de, uh, der var ikke så stor forskel på, hvordan de betragtede kompetenceniveauet. Det var sådan set et uh, rimelig lille fordel. Men de uh, lavede meget vægt på, at uh, hende her, Heidi, hun, det lød som om, hun var problematisk at arbejde sammen med, og hvis der var en dansk kontekst, var hun måske blevet kaldt skænger, eller hysterisk, eller noget af den tidlære. Så, så jeg, altså, når man snakker om det her unconscious bias, altså noget, vi ikke er bevidst om, at vi tillægger de forskellige køn, den er jeg den er helt, helt med på at sikkert eksisterer. Men jeg synes alligevel, det her vigtige princip om at ikke diskriminere på baggrund af køn, det, er, det synes jeg er for vigtigt der. at bruge det. Det er bare, det. for mig i hvert fald paradoxalt, at du tænker, at der kommer diskrimination på baggrund af køn, hvis man indfører en kvindekvote, og ligesom på den måde overser den diskrimination, der alt andet lige må forekomme nu, hvis vi erkender, at kvinder ligesom er lige så kompetente og lige så dygtige som mænd, så må der jo sidde nogle kvinder nogle steder, der lige nu bliver valgt fra, fordi de er kvinder, og om det så handler om nogle strukturer, der gør, at mænd ikke vælger kvinder som deres efterfølger, men de vælger mænd til at bestride deres, deres poster, eller, om, eller hvad det handler om, så er der jo bare en diskrimination nu. Og pff, altså, den kunne man jo komme i møde ved at og indføre nogle kvindekvoter. Jeg tror ikke, man vil øge mængden af diskrimination samlet set, hvis man indfører en kvindekvote. Mener jeg også, at den form for diskrimination finder sted alle andre steder, hvor der er underrepræsentation? Altså kan man sige, at fordi at kønsfordelingen ikke er 50-50, så, så har der været diskrimination for den sted. Altså hvis man f.eks. tager områder som øh, debat, opinionsstof øh, i, i aviser og, og antallet af kunstnere, antallet af musikere, antallet af forfattere, filminstrukturer, redaktører, skuespillere, alle mulige andre øh, faggrupper, som er Øh, domineret mænd. Er der diskrimination alle de her områder, eller kan man forestille sig, at kvinder bare gennemsnitligt set ikke, ikke vælger i lige så høj grad at forfølge de her jobs? Altså for mig at se, der tænker jeg, at der, der er forskel på at, si at sige, at der er diskrimination, og så sige, at der er måske nogle kønsbejre, som man kan tale om. Øh, og ved at tale om dem, kan det være, at man kommer dem, altså kan imødekomme dem. Altså, øh, det handler ikke altid om at, at finde nogen, der ligesom er, er søndebukke i det, men mere, mere at prøve at tale om, at at det kan være, at det, at det, at det eksisterer. Ikke? Altså det der med at, at sætte ord på, at der eksisterer en eller anden eller andet bias for at komme det i møde. Altså det tænker jeg i sig selv er, er en god løsning. I stedet for altid at tænke på, at så skal vi øh, sørge for, at når vi laver politikken på, øh, på onsdag, så skal der være lige mange øh, indlæg fra kvinder og fra mænd. Det tror jeg ikke nødvendigvis er løsningen på det. Men i og med, at man har talt om det, kan det være, at man forholder sig kritisk til sin egen måde at udvælge på. Øh, selv altså når man for eksempel har nogen inde i et debatprogram, øh, der har man ja, så tænker man over det. Det kan egentlig godt være, at jeg har et, en ubevidst bias øh, her, og det, det prøver jeg så at imødekomme. Og så skal man i hvert fald tænke over, hvad forklaringen skulle være på, at mænd ligesom, er overrepræsenteret alle de her steder. Altså, hvorfor skulle mænd være mere disponeret for at ville være redaktører, eller instruktører, eller top politikere, eller top -leder? Altså, Hvis man ikke ligesom, kan finde en, en god forklaring på, at mænd bare i alle de her forskellige tilfælde bare hellere vil det her, og derfor arbejder mere målrettet mod det, så synes jeg, at man skal tænke over, om der kan være nogle, nogle ting, der gør, at, at kvinder ikke repræsenteret der, som er noget andet, end at køn bare stræber efter forskellige ting. Mm. Ja. Og jeg synes også, at en vigtig pointe er, jo også, at man skal ikke skal helt sådan tænke det, som at den enkelte kvinde er diskrimineret eller undertrykt, fordi hun ikke kommer til at have et debatindlæg i politikken, eller kommer til at være i en bestyrelse. Det handler jo også om, at der er en værdi i, at vi har forskellige køn i vores bestyrelser, og i debatindlægne i politikken. Og det er der, jeg tænker, øh, begrundelsen i virkeligheden ligger. Ikke? Fordi det er ellers andre, der skal lægge under for det, bestyrelsen beslutter, eller skal læse det, der står i politikken. Og vi, har også, vi, har, vi vil gerne høre forskellige holdninger, ikke kun mænds mm. holdninger. Så, sige, og, det, og det er der, jeg også tænker, at kønskvutter nogle gange kan retfærdiggøres. Ikke? At det handler ikke nødvendigvis om den enkelte kvinde, der bliver valgt ind. Det handler også om, at hun, at hun er vigtig at have i bestyrelsen. Mm. Så jeres udgangspunkt er, her, at ulighed som sådan er problematisk, hvor, og om det er fremkommet ved diskrimination eller eller andre strukturer der guider folks øh, forskellige kønsvalg og sådan noget. Så, så er det noget vi skal vi skal tale om. Ja. Og i forhold til det, eller måske ikke i forhold til det, men i forhold til en anden ting, som også er meget sådan på på feminismedebattens, øh, eller i feminisme debattens kerne er, for, er øh, problematik omkring ligeløn. Øhm, fordi det er det er, det er jo rigtigt, at kvinder gennemsnitligt set tjener mindre end mænd. Øhm, og det, det bliver ofte, synes jeg, udlagt fra feminister side, som om, at det er en nedvurdering eller en, en, en lavere vurdering af den værdi, kvinder skaber øhm, og det er at det simpelthen er fordi de kvinder, at de får mindre i løn men jeg synes, der er et række eksempler der er, der, der er et række eksempler på at det er noget andet, der gør sig gældende for eksempel Øh, bliver det ofte fremhævet, at kvinder, øh, øh, kvinder der er skuespillere, tjener mindre end deres mandlige kolleger i Hollywood. Det er en stor ting, sådan noget. Mm. folk er i med. Men på den anden side kan man jo sige, at i modelverdenen, der forholder det sig omvendt. Fordi der simpelthen bare er flere jobs til kvinder, og de tjener gennemsnitligt langt mere, end deres, øh, end deres mandlige kolleger. Øh, og i forhold til universitetslivet, der har du øh, en overrepræsentation af mænd på de mere tekniske faglige uddannelser og ingeniører, den slags, som jo bare, må man sige, tjener mere, Øh, og så har du en overrepresentation af kvinder inden for humanistiske fag. Og jeg er selv øh, ved at tage uddannelse inden for humanistisk fag, og jeg, jeg kan godt acceptere, at jeg kommer til at tjene lige så meget som mine fætter, for eksempel, der er ved at uddanne sig som ingeniør. Så jeg mener jeg bare, at det er ikke nødvendigvis altid køns problematik, der ligger i kernen af de her lø lønforskelle. Det kan være nogle andre ting, der sig gældende. skældende. Ja, altså jeg tænker i hvert fald, det, det tror jeg egentlig, du har ret i. Altså, der, der, der er også alle mulige andre ting, der er forklaret det der den forskelle og man skal selvfølgelig sammenligne dem på et meningsfuldt, et meningsfuldt baggrund, som ikke sammenligner nogen, der har taget en virkelig lang uddannelse og får et job inden for et eller andet, der booster helt meget lige nu, med nogen, der er ansat til noget, hvor man ikke rigtig har langt uddannelse. Selvfølgelig skal man sammenligne dem på en, på en færre måde, men jeg tænker stadigvæk, at der for eksempel er en hel masse fag i vores, vores velfærdssektor, som, som jeg synes, vi har et stort ansvar for at forholde os til, fordi det er offentligt ansatte, og der kan man selvfølgelig ikke sammenligne med, med hvad skal man sige, de at de løn, de er, der er i et kapitalistisk øh, system, fordi det er ligesom på en eller anden måde uden for det kapitalistiske, kapitalistiske system. Øh, men, men alligevel skal vi forholde os til det, fordi faktisk er bare, at der er rigtig mange kvinder, der arbejder i de fag, øh, og at de ikke tjener ret meget. Og vi beslutter jo, vi beslutter jo hvad, hvad værdien er. Så det går godt være, at det ikke kapitalismen der beslutter det, men vi beslutter det jo så bare som mennesker, og så må vi jo bare beslutte os på, at de skal tjene noget mere, hvis der skal være respekt omkring de fag. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det er et argument med kapitalismen. Øh, vi bliver nødt til at forholde os til, at, det, at det, det kan vi godt ændre på. Altså det er sådan set meget nemmere at ændre på de ting, end det er at ændre på de fag, der er i kapitalismen, ikke? Øh, som, som er givet af nogle, nogle, nogle kapitalistiske systemer. Ja, det og så også, at selv de fag, der er, værdiansat af kapitalismen, at det er også bare måske lidt en erklæring at være sådan, kapitalismen siger, der er forskel, så derfor er der forskel. Altså det, det betyder jo ikke, at det er altså, hakket i sten, og at man ikke kan ændre det, fordi det er noget, kapitalismen har besluttet. Det er jo også altså, en, et valg, vi tager som mennesker, hvordan vi vil have, at vores samfund skal mm. værdiansætte ting. Yeah. Og angående eksemplet omkring modeller og skuespillere, så køber jeg selvfølgelig præmissen kvindelige modeller tjener mere end mandlige modeller, men de er alligevel underrepræsenteret de fag, hvor man kan sige, at, at kvinderne bare tager en massivt større løn end deres mandlige kollegaer. Nu, ja. nu ved jeg ikke, om der er andre eksempler end lige modelbranchen, men jeg kan ikke selv komme på nogen, hvor kvinder får fuldstændig den samme, det samme job, bare tjener markant mindre end deres mandlige kollegaer. Øhm, hvis vi lige skal gå til videre til en tredje ting, som er lidt inden for samme tema, som er inden for, hvad skal man sige, samt set arbejdsmarkedet, mm -hmm. feminismen, så er det jo et spørgsmål om barsel. Øh, hvor øh, nogle feminister og nogle partier, herunder Alternativet og de radikale Venstre, vil gå ind for øremærket barsel for at gøre op med en af de mest øh, ulighedsskabende kønsstrukturer i vores samfund. Netop den, at kvinder tager øh, langt størstedelen af barselen, og derfor kommer bagud i et karrierefløb. Og der vil jeg sige, som, som jeg også er med med, med, med med bestyrelsesposterne, jeg kan godt forstå argumentet. Jeg synes bare, princippet om at lade den enkelte familie selv indrette sig, hvor, hvordan den, den, den synes, det er bedst, det, det synes jeg bare vægter højere. Øhm, og, og ja, der, der synes jeg bare, at man bruger med noget ret principielt, hvis man vil gå ind og tvinge folk til. Altså, det, det er simpelthen ikke rigtigt, den måde, I har indrettet jer på. Det, det skal være anderledes, fordi ellers er der nogle kønsstrukturer, der bliver reproduceret altså, det, det Altså, man kan starte med at sige at det jo ikke, man tvinger jo ikke folk til noget som helst. Man giver dem nogle penge for at gå på barsel, og så kan man beslutte sig for, hvor lang tid de går på barsel. Altså det er jo i hvert fald grundlæggende for mig, at det er jo noget, staten støtter, fordi de gerne vil have, at forældre forholder sig til, at de skal være forældre og bruger tid med deres børn. Og så synes jeg egentlig, at det giver meget god mening at sige, at det gælder både for, for faren og for moren. Øh, hvis det så bare sådan, at det var helt tilfældigt, om det var mænd eller kvinder, der tog barsel, så kunne det godt være, at jeg ville have den holdning. Men jeg synes i grundlæggende synes jeg, at det er. Øh, den, den primære pointe er, at det er smart, at det både far og moren, der vælger at have sådan, fordi det er vigtigt, at både far og moren har tid med deres børn. Og det er derfor, vi skal støtte stats, altså, hvad skal man sige, penge til det her. Ikke? Eller lovgivningsmæssigt. Selvfølgelig er det, ikke alle altså, det er jo ikke alle steder, at det er staten, der betaler det hele. Jeg ved faktisk ikke, hvad reglerne er for det der. Men i hvert fald er det noget, man har lovgivet om. Ikke? Og så er jeg glad for, at du siger, at du bare synes, det vægter højere, at folk har et frit valg i deres familie. Fordi, som jeg ser det så... Er det jo ikke et spørgsmål mellem tvang og frit valg, som det er lige nu, at, at vi, kan, vi går over til tvang med øremærket barsel, men lige nu så har vi bare et fuldstændig frit valg, hvor alle bare vælger frit på alle hylder, hvordan de vil indrette sig. Lige nu er der jo nogle strukturer, der gør, at for det første er kvinder vælger at tage mere barsel, og så for det andet også, at der sidder nogle arbejdsgiver med nogle forventninger om, at de kvinder, de ansætter, hvis de ansætter kvinder i en, i en alder, en bestemt alder, for eksempel som nyuddannede kvinder, der er i et fast parforhold, der sidder nogle arbejdsgiver og tænker, Hinde der, hun kunne nok godt finde på at gå på barsel inden for de næste fem år. Og det, den, de samme tanker har de bare ikke om mænd, de ansætter, fordi de ikke forventer, at mændene tager en halvdel af en barsel. Og det skaber simpelthen en ulighed på arbejdsmarkedet, som ikke er frit valg, og som ikke er de kvinder, der bliver udsat for det. De har bare selv valgt, at de vil have det sådan. Så lige, det er ikke et, et, for mig at se i hvert fald, er det ikke en afvejning mellem frit valg og tvang. Altså, der, der er tvang uanset hvordan man indretter, det handler bare om, hvem det er, man tvinger. Mm. Og jeg tænker at faktisk også, er det er rigtig vigtigt at sige her, at det jo også, igen, er også for mændenes skyld, fordi det er godt kort at kunne lægge, når man er i en virksomhed, og måske er det lidt presset, hvis man gik på barsel, men så måske ville det være fedt, hvis man lige fik overtalt sin kæreste til at gøre det, så kan man sige, at det, altså det er faktisk, vi mister faktisk den her barsel, hvis jeg ikke tager den her. ikke? Klar, altså jeg, jeg vil, vil med kan sagtens se alle de argumenter for, at, at der er nogle meget udlighedsskabende kønstrukturer på arbejdsmarkedet. En af de ting, jeg synes er problematisk ved den del af feminismen, der meget beskæftiger sig med det her, det er, at den er blevet, jeg synes, den er blevet filtreret sammen med sådan en øh, arbejdsmarkedsfeticisme, hvor det nogle gange virker som om, at det kun er legitimt at stræbe efter så, så hvad sige, så høj en stilling som muligt, så høj en løn som muligt, så meget, så en, en karriere, der er så dominerende i ens liv som muligt. Det, det virker til, at det nogle gange er, det, at det er illegitimt for en kvinde at vælge et arbejdsliv hvor hun måske arbejder 30 timer i et job, der ikke er sygt godt betalt, øh, og så prioriterer sin familie. Øh, altså, at det er, det er simpelthen ikke den, den rigtige måde at leve på. Alle skal stræbe efter det samme mm. her i verden, og det er at klare sig godt på arbejdsmarkedet. Det er nærmest blevet forkert at vælge at leve sit liv på en anden måde. Er det, er det ja. noget Jeg tror bare, at, at det, på den måde ligger der ligesom en antagelse om, at kvinder bare i højere grad gerne vil have familie eller ikke eller stræber mindre efter karriere og det, kan man det ikke det de ja? men det kan man godt forestille sig, men kan man ikke også godt forestille sig det omvendt? Altså, jeg, jeg tror bare det er en forkert præmis at mænd skulle være biologisk disponeret for eller mere tilbøjelige til at stræbe efter karriere og kvinder de vil bare hellere arbejde mindre og have familie. Altså, det synes jeg i hvert fald det er en svær præmis bare at basere altså og, og stille sig tilfreds med at så det er nok bare fordi kvinder stræber mindre efter karriere at de opnår mindre. Så, så det skal vi bare acceptere, at tingene er, som de er. Jeg synes, at vi skal gå ud fra, at mænd og kvinder har omtrent de samme ønsker om at opnå høje positioner, og hvis vi gav dem lige muligheder for det, så vil de, de i lige høj grad opnå de her positioner. Og så skal vi selvfølgelig værdsætte, at nogen vælger at gøre noget anderledes. Men vi skal altså også værdsætte, når mænd vælger at tage barsel, eller gå ned i tid, mm. eller prioritere deres familie. Ja. Yeah. Jeg tænker også bare at måske en general ting, at man skal forholde sig til, at vi måske prioriterer altså arbejdslivet rigtig, rigtig højt de her dage. Øhm, og så kan det godt være, at der er nogle kvinder, der synes, det er et sværere øhm, dilemma, end det er for nogle mænd, og det ved jeg ikke, om det er sådan. Men hvis vi antager, det er sådan, så, så tænker jeg bare, at, at, at det er ligesom meget, man kunne lige så godt tage det som en generel diskussion. at man, man Måske bare man vægte sit familieliv højere, i stedet for at sætte ens arbejdsliv højest altid. Både for mænd og kvinder. Det, det kan vi hurtigt blive om. Det... Så tror jeg også lige, som jeg synes er vigtigt at få med, at du har tidligere nævnt, Marie, at det er jo ikke kun mænds rettighed til at stræbe efter karriere eller kvinders ret til at vælge familie, det er jo også et barns ret til at have begge sine forældre og, og have tid med begge sine forældre. Altså det burde også have en ydelsesniveau mere i debatten, at et barn selvfølgelig har ret til, at deres far går på barsel og tager sig af dem. Altså børn har brug for deres forældre, både mor og far, og de har brug for den omsorg, der ligger i, at at man har tid med dem, ja. både som mor og far. Og det kan man selvfølgelig ikke tvinge familier til, men jeg synes bare, når det er noget, man beslutter lovgivningsmæssigt, at, at man kan få penge for at gå på barsel, så giver det god nok mening at stille nogle krav, hvor jeg tænker, hvis, det var, hvis man lige, ligefrem lavede en lov, at man skulle gå på barsel, så synes jeg, at man kan begynde at snakke om øh, den frivillige. Øh, men nu er noget, vi, vi har besluttet os for, at det er en god ting at have i vores samfund, og så derfor vil vi gerne øh, give folk ret til det, og gøre det, hvis de vil. Til Så synes jeg, det er okay at prioritere, at det, man har et halvt år værd. Hvis vi Hvis vi lige går videre til sådan videre fra arbejdsmarkedsdiskussionerne, så snakker vi mere sådan i kulturelt og socialt om, hvordan de forskellige køn bliver betragtet, og hvad man kan tillade sig for det ene køn, for det andet køn. Og, og spørgsmålet om ligebehandling, for det synes jeg er et punkt, der ofte bliver fremhævet, at vi skal behandle kønne. Øh, ligeligt, og det gør vi ikke. Vi nedvurderer kvinden i, i, i kulturen og sådan noget. Så synes jeg, der er nogle... Der er nogle jeg synes, der er indimellem eksempel på nogle sjove paradoxer, hvor der ikke rigtig er konsistens i den måde, man tænker på. Og jeg tænker på et, et specifikt tv-program, der hedder rigtig Mænd, som er rigtig populært. Det blev sendt på DR1. Og præmissen for programmet, det var sådan, jeg så det i hvert fald, men det var, at der var fem mænd, som var for overvægtige og for dovne, De lå på deres sofa og spiste chips. Øhm, og øhm, de skulle tabe sig i løbet af den her programrække For at blive rigtige mænd Og synes jeg også Lige en bemærket For at deres kærester igen kunne finde dem interessante det, Og jeg, jeg, det var ikke fordi Jeg er sådan kom op i det røde felt af, af at se det program Men jeg synes det, det er sjovt at overveje Hvis præmissen var vendt fuldstændig om Så vi havde fem kvinder Som var for tykke de lå på deres sofa og spiste chips, og de skulle blive rigtige kvinder igennem en programrække ved at tabe sig, så deres mænd kunne tænke på dem igen. Det ville aldrig blive lavet af det program. Og hvis det ville i en fjern fremtid, så ville det være et er, er, der, er der nogle gange nogle af de her paradoxer, som I kan se på og tænker okay, her tænker vi måske ikke helt konsistent i forhold til, hvordan vi behandler de forskellige kan, Eller de to køn. Mm. Jeg er med på, hvorfor du synes, det er et paradox. og altså, nu har jeg også set rigtige mænd, og jeg var meget glad for programmet, og jeg synes måske ikke helt, at jeg køber præmissen om, at det handlede om, at nogle kvinder skulle komme til at tænde på deres mænd igen. Det handlede mere om, at der var nogle mænd, der levede sindssygt usundt, og deres koner var faktisk bange for, at de skulle dø tidligt, fordi de havde diabetes og var i risiko for blødpropper, så de var sådan, jeg vil rigtig gerne have, at min mand taber sig, fordi jeg er bange for, at han dør for mig og vores børn. Øhm så jeg køber ikke helt premissen om, at det var en seksualiseret fremstilling af manden, som skulle være et attraktivt sexobjekt for hans kæreste, og derfor skulle han tabe sig, så hun kunne tænde på ham igen. Hvis man køber premissen om, at det var sådan, så er der måske stadig bare nogle forskelle i den måde, man tænker om mande- og kvindekroppen i samfundet, der gør, at det, det på mange måder er mere problematisk, hvis kvinden i et program bliver fremstillet som et seksobjekt, der, der skal tabe sig for at gøre sig attraktiv på sin mand, fordi kvindens krop i samfundet i dag i hvert fald bare er meget mere seksualiseret end mandens er. Okay, okay, men selv hvis man tog det seksuelt ud, lad os bare sige, at de der kvinder ikke havde været med i programmet. Hvis vi bare havde fem mænd, som skulle være rigtige mænd i løbet af en programmarked, ved at tabe sig. At, at, altså selv hvis man vendte den 480 180 grader, mm. det ville jo stadig være uacceptabelt. Der ville ikke være nogen, der ville, der, nogen, der ville synes, det var acceptabelt objektivisere kvindens krop på den måde, og stille krav til den rigtige kvindekrop og idealkroppen, mm. som alle kvinder skal stræbe efter. Det er til hver tid uacceptabelt, men det, men det er det ikke for mænd. Men det er vel fordi, man på en eller anden måde allerede har objektiviseret kvindekroppen rigtig meget, ikke? Så det vil på en eller anden måde være en øh, regenerering af den måde at objektivisere kvindekroppen på, og man kan sige, hvis mandekroppen ikke på helt på samme måde er det, det ved jeg godt, det er den jo nogle gange, ikke? Øh, men men hvis, hvis man ligesom antager, at der er en forskel på den måde man, man man objektificerer kvindekroppen og mandekroppen, så tror jeg, at det er der forskellen ligger. Fordi jeg vil godt give det ret, at selvfølgelig er det, ja, det er da et paradoks. Øh, men jeg tror, det er både mænd og kvinder, der mener, at det er et paradoks. Det er jo ikke, eller hvad skal sige, det er mænd og kvinder, der anser altså, sådan et slags program anderledes, hvis det, havde været, hvis det havde været kvinder. Så det siger jo noget om, at, at der er forskellige måder at opfatte kvindekroppen og mandekroppen på. Det, det må man jo bare... De vidner det jo så bare om, kan man sige. Ja, jeg synes programmet, som det der vidner om, og det synes jeg, mange også feministiske begreber vidner om, for eksempel sådan lidt som uh, mansplaning. vidner om, at, at man på en eller anden måde uh, betragter kønnes skrøbelighed og robusthed forskelligt. At man uh, betragter kvindekønnet som et, der har brug for kulturel beskyttelse, og som hele tiden er uh, i risiko for at blive overladt på grund af en mands struktur. Altså bare, bare begrebet mansplaning at det skulle være et overgreb, når en mand forklarer, en, en kvinde noget... Altså, jeg kan sagtens mm. sætte mig ind i, at man kan tale ned til folk øh, og forklare ting på en nedværdig måde, men det mener jeg bare ikke er så meget en kønsdiskussion, som det er en, en almindelig diskussion at sig ordentligt. Sådan foregår ja. det også mand til mand og kvinde til kvinde. Altså. Det er jeg egentlig med i. Jeg synes, hvis man hvis man blæmer nogen for at lave mansplaining, så tror jeg også, at jeg tænker sådan, så ser man ligesom selv ud om, at man sætter sig selv i den der øh, situation det, ja, okay. det kan man godt finde situation, lige er, men, men ja. det tænker jeg umiddelbart, at, at man kan sagtens selv putte sig i en situation, hvor man bliver øh, den, den, der bliver talt ned til, selvom at det egentlig ikke lige var det, der skete. Altså. Mm. Til gengæld så tror jeg også, at man, i hvert fald i sådan nogle eksempler som et rigtigt mændprogram, at jeg, jeg får det sådan, når jeg bliver konfronteret med den slags ting, sådan, når du er feministen, hvad synes du så om det her, er det ikke synd for manden, eller, eller burde man ikke have fokus på det her som feminist, så har jeg det lidt sådan, at det, det bevæger sig ind i sådan en genre af what about whataboutism, altså hvor man bliver anklaget for at være hygler, fordi man ikke har taget højde for øh, en problemstilling om nogle fem mænd, der bliver, bliver eller ikke bliver objektificeret af deres kærester i et tv-program. Og der har jeg det lidt sådan, at, at jeg er ikke en hyggelig feminist, fordi det ikke står øverst på min dagsorden, at de her mænd skal, skal øh, fremstilles anderledes, eller at jeg ikke, mit fokus ikke ligger på, fremstillingen af mænd i medier, det er ikke ens betydende med, at jeg ikke nødvendigvis synes, det er problematisk, hvis mænds krop bliver objektificeret. Det synes jeg, det er, og jeg synes det er også muligvis, at det er et paradoks, at man ikke vil kunne lave det helt tilsvarende program om kvinder. Det står bare ikke øverst på min dagsorden i min kvindekamp, eller i min kønsmæssige værdikamp. Og, og det synes jeg egentlig ikke, der er noget hyggelig i. Jeg synes bare, det handler om fokus, og, og det kan, det, jeg synes ikke, det er det vigtigste i debatten. Og derfor synes jeg måske, det er en en, en sidepointe og en, en måde sådan at prøve at undergrave hele feminismen på, ved at være sådan, jamen der er jo også det her, synes du ikke det er et problem, sådan jo, men det kan det godt være, jeg synes det, men, men jeg synes det her er et meget større, noget andet er et meget større problem, og det er derfor, jeg fokuserer på det. Ja, men, altså, jeg er helt generelt enig i, at man skal passe på med whatabouts og der er specielt i disku, feminisme-diskussionen en tendens til at afspore debatten ved at, ved at hive en strømme op, og så sige, kæft for det allerligt at feminister mener det her nogle gange, så derfor er hele projektet øh, øh, latterligt. Det, det er jeg sådan set helt enig i. Grunden til at nævne det eksempel, det er fordi, jeg synes tv, film og, og den slags øh, øh, avisartikler og reklamer og sådan noget, er et meget godt udtryk for, hvad accepterer vi, og hvad synes vi er okay i vores kultur, og hvordan betragter vi de to køn. Øh, og når man, har, øh, når man har et sådan program, der, der, der kræver visse ting af manden, så synes jeg bare, måske det vil klæde feminismen, øh, at være lige så opmærksom på, når, når kønsstereotyper omkring mænd bliver, bliver reproduceret, og være lige så opmærksom på, hvis vi synes, at kønsstereotyper og idealer for kvinder er problematiske, og, og siger nej, hver eneste gang vi ser det, så synes jeg også, at man skal gøre det for mænd, fordi ellers, så, ellers så kan man ikke forsvare den ligebehandling, som man kræver i alle mulige andre sammenhænge. Men hvis, hvad er det, hvis den ikke er lige så problematisk? Ja, det er jo så, hvis man accepterer, at det, det til hver en tid er kvinder, der, der er, de dominerer. Det, men dem, det, det mener det, jeg egentlig ikke, det er, men jeg mener, at det generelt problem er, at den kvindekroppen bliver objektiveret på en langt højere grad, end vandekroppen gør. Jeg tror også generelt, det er jo svært at sige, det er jo ikke noget, man lige har lavet statistik over, men jeg tror, det er en generel ting, at, at, at mænd vil tale mere om kvinders udseende, end kvinder taler om mænds udseende, hvis nogen de har datet, eller hvad det ved Det er givetvis rigtigt. Og det ved jeg, det er jo svært at sige, men, men det er sådan en opfattelse jeg har. Så. Og, og, det, og jeg tænker også, at det for eksempel sådan noget med øh, reklamer og hvad ved jeg, altså, ja, der er jo også mænd. Jamen jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg har en eller anden opfattelse af, at, at kvindekormen bliver mere autofikteret end øh, mandekormen. Det går, hvad, det, hvad mener du, Maria? jeg ved ikke, om jeg nødvendigt... Altså det er klart også min opfattelse, og det er måske også derfor, at jeg... Det ikke står øverst på min dagsorden at kæmpe for mindre objektivisering af mandekroppen. Det er ikke ens betydende med, at jeg ikke synes, det er forkert eller, eller skidt, hvis det sker. Og jeg, jeg synes bare ikke, at det har noget at gøre med en hyggeligisk feminisme. At, at det ikke er toppen af deres dagsorden. Fordi det også i min optik er altså en meget, meget lille problem i forhold til nogle af de meget store problemer, der mm. findes. Og jeg synes, at man afspurer debatten ved at have fokus på, at du skal også huske, at at, at I heller ikke må, vi heller ikke må objektivisere mandekroppen i medierne, sådan nej, det, det vil jeg gerne huske på, men, men der er bare noget andet, jeg synes er vigtigere, og men, og det, det er det, jeg først, helt først vil sætte mit fokus hvis på. fem kvinder tilmeldte, så det kan godt være, at det vil give noget ramaskrig og sådan noget, men jeg tror ikke, jeg vil blive meget provokeret over, at fem kvinder helt frivilligt besluttede sig for at, at være med i et program, der hedder Rigtige Kvinder, hvor deres mænd kunne sidde og snakke om, at det kunne være fedt, hvis de lige tabte sig ja, lidt. Jeg kan godt at det program bliver aldrig lavet. det men det godt, at de gør det gør Men jeg mener bare, at for mig der tænker jeg bare noget altså sådan, der er der er vigtige ting det er lidt det jeg mener ikke mm. altså sådan, jeg synes det er meget mere vigtigt at snakke om for eksempel hvordan kvinder bliver objektificeret i forhold til sådan noget med hævnporno og alle der ja, okay. ting hvor man bliver meget mere et offer til... hvor jeg tænker at, at de her mm. de, altså det er jo ikke for alvor ofre vel jeg selv valder at være med til det ja, ja det det kan vi komme tilbage til i forhold til andre små ting i samfundet kultur og sproget og sådan noget nu står der herude på radioens øh, dør ryd op din mor arbejder ikke Det er jo et eksempel på en kønsstereotype kan man ja. sige. Er, er det den slags ting, som, som I også mener, kampen skal, skal gå på små steder, hvor man kan mærke, at her, her kommer der en kønsstivt som yderste konsekvens konsekvenser er, er, er undertrykkende? Skal... Altså, du får nok ikke mig til at sige, at, øh, at kvinden skal også huske, at kvinde ikke må diskriminere mellem kønnene, fordi at jeg ikke vil sige mand. <laughs> og, og du får mig heller ikke op i det rødfelt over øh, din morskiltet, selvom at det var mig, der påpegede, at det hang der, der, der sad øh, tre drenge rundt om et bord i et rum, og havde hængt et, et din mor arbejder og har ikke skilt op. Altså, er det, pro, er det problematisk, og burde det være anderledes? Ja. Er det på toppen over min dagsorden, over ting, jeg gerne vil kæmpe for? Nej. Nej. Nej. Okay, jeg har et andet eksempel. <laughs> øhm, jeg så Herrens Veje i går øh, på DR, og øh, der er en, øh, en, en, to kandidater til en biskopsstol i øh, et eller andet unavngivet stift, og der er så en debat, øh, hvor det skal afgøres, hvem af dem, der, der skal være biskop. Og så øh, øh, handler en diskussion lige nu om, om, is, om islam, og hvordan man ligesom betragter folk, der, der, øh, der er anderledes troende. Manden siger, øh, det er også ligegyldigt, hvad deres argumenter, er, men det er bare for at sætte scenen. Manden siger så, at, det er, øh, øh, at de er vantro, og det er itarist også, og det skal vi være åbne med som kristne, at, at alle, der, der ikke er kristne, er vantrosende, det står i Bibelen osv. Kvinden siger så, nej, vi skal acceptere, at folk tror på forskellige ting og sådan noget. Så siger man så, øh, og det her er blevet interessant, så siger man så, det nej, nej, nej det, det er lige præcis den type kvindagtige politiske korrekthed, som er problematisk i vores dag. Og, og, og, og, og kodeordet er selvfølgelig kvindagtigt her, fordi hele salen var sådan, det det kan man ikke tillade sig at sige. Og jeg, jeg, jeg, jeg er helt overbevist om, at hvis det var en virkelig situation, hvor man har set på DR2 debatten, en mandlig debattør, der havde sagt om sin modstander, at han var øh, at hun var selvfølgelig øh, kvindagtig, så ville det være på niveau med, at Søren Krav, Søren Krav kaldte øh, Emmanuel Macron så en øh, lille pæn øh, bøssedreng. Altså det, det er så forkert øh, at, at nedvurdere folk på baggrund af deres køn og, og ligesom bruge dem til at gøre deres argumenter illegitime. Mm. Det er det det er den slags, vi alle kan blive enige om, er forkert. Ikke? Mm. Min pointe er så, at der er andre steder i kulturen, hvor, hvor ting kommer meget mere øh, ind sådan lige så stille i det, hvor man ikke bemærker det. Hvor man ligesom kan have et, kan have et blik for det, for at opdage det. Og der synes jeg, et, et sjovt eksempel er filmen La La Land, hvor vi har to hovedkarakterer, som, øh, som, som begge skal realisere sig selv, og de indser, at de kan ikke øh, realisere sig selv, mens de er sammen som par. Så de vælger at split op, Og så mødes de så til sidst i filmen, Øhm, hvor manden har realiseret sig selv ved at have opnået de karrieredrømme han havde sat for sig selv og skabt sin jazzklub hvor han sidder og spiller med alle de bedste kvinden har også realiseret sig selv gennem karrieren men hun har også fået et barn og det, er jo, det, det synes jeg er et udtryk for at, at, at det er en det er meget, meget god måde at vise at en kvinde har realiseret sig selv på ved at vise at nu har hun fået et godt familieliv den slags struktur er, er det nogen I, I betragter som problematiske Selvom de jo, kan man sige, er med til at reproducere nogle kønsstive Altså, jeg synes ikke, det er problematisk, at man viser, hvordan nogen mener, at livet skal være. Eller sådan, det, det er jo bare et udtryk for, at nogen ser en værdi i det, eller ser, at verden er sådan, og skildrer det. Altså, man, man laver også en, øh, en film over en krig, det er jo ikke det samme, som man synes, at krigen er god. Eller, altså, jeg tænker, sådan, det, er jo, det, er jo, det er jo en måde at vise, hvordan virkeligheden er på. Men når det er så sagt, så synes jeg stadigvæk, at det er, det er fedt, at der er nogen, der gør noget andet. Altså... Det, det er jo godt, at der er nogen, der ligesom viser, at man kan nogle andre ting, og viser nogle andre befolkningsgrupper, som ikke lever efter den der stereotype øh, hvad hedder det, familiestruktur. Og især sådan noget med, for eksempel hvis unge mennesker ser det ikke, at man kan se, at der er forskellige måder at leve på, og det ikke handler om, at jeg skal øh, have et barn for at blive realiseret. Øhm, men jeg synes ikke nødvendigvis, det er diskrimination, eller det er problematisk, at, at, man, at man laver sådan nogle øh, ja, stereotype film, eller hvad man kan sige, det synes jeg ikke. Det er jeg meget enig i. Altså, jeg, tror også, at jeg tror helt sikkert, at repræsentation er vigtig, og jeg tror, det er vigtigt, at der kommer kvindelige superhelte ind, der kan være inspiration for små piger, og jeg tror, det er vigtigt, at der kommer en typ barbie -dukke, der kan vise, at det ikke alle sammen, der vejer 40 kilo. Jeg tror ikke, det er det vigtigste i verden, men jeg tror, det er vigtigt, og jeg tror, det ja. betyder noget, og hvis man ikke tror, det betyder noget, så, så synes jeg, man skal lave det om. For så kan man lige så godt lade være med at have det på den måde, som det er nu, hvis man ikke tror, det er vigtigt, at, at, det er, at alle bliver repræsenteret på den samme måde. Så kan vi lige så ja. godt repræsentere forskellige ting. Ja. Ja. Jeg tænker også, at der er et eksempel det der bog, som der er lavet nu med sådan nogle, ja, sådan nogle kvindelige superhelder. Jeg ved ikke, om det er superhelder, men i hvert fald nogle, sådan nogle eventyr, der, der handler om, om nogle piger, der handler. Fordi der måske generelt har været sådan en tendens til, at i eventyr, så er det, det øh, drenge eller mændene, der handler, og kvinderne, der ligesom bare venter på, at ting sker for ja. dem. Uh, og det synes jeg det synes jeg er vildt befriende og fedt, og, og det er vigtigt. Uh, men jeg synes ikke, det er det samme, som at man bare helt skal holde op med at læse eventyr uh. Nej, klart. og Man jeg, og jeg, altså, jeg kan også sige, i forhold til sådan noget som et kirkeligt ritual omkring brylluppet, at, at, at kvinden bliver ført op af sin far og bliver overdraget til manden. Der nu, altså, det har jo råd i nogle, meget, nogle strukturer, som vi aldrig vil acceptere i dag. Men grunden til, at jeg nævner de her eksempler på små ting i hverdagen, det er jo fordi, at når man snakke om den her ulighed, og så prøve at finde ud af, hvor er det, den bliver skabt henne, ikke? Så er der mange, der går til sådan opdragelsen. Øhm, og og, og der, der synes jeg, at man er meget opmærksom på at, og, at sige sådan, at vi, skal, at vi, skal opdrage, vi skal opdrage ens, ikke? Eller vi skal i hvert fald ikke øh, indpude de her kønsforskelle fra barns ben med at, at, at drengen spiller fodbold, og, og piger sidder og tegner og sådan noget. Og man, og man er da også klar til at sige, når, når man så ser en forskel, og siger, hey, nu, altså, stop, det, det er forkert, at du... At vi, at vi opdrager samtidig på den måde i institutioner og sådan noget. Så det er så der, jeg kan forstå, at man ikke er lige så, øh, at man ikke er lige så opmærksom på ting, der bliver, der bliver reproduceret øh, i, i kulturen. Hvor, hvor, altså, det må da altså lige have en eller anden effekt, at man hele tiden ser øh, film, hvor, hvor manden har, har en vis rolle, og, og, hvor, og hvor kvinden har en vis rolle, og man forventer, ting af forskellige. Men, men man kan sige, at det er jo ikke fordi der er noget galt med, at hun bliver realiseret ved at have det er jo lidt det, man også kan tænke. Ikke? Altså, det er jo bare én måde at være på. Så problemet ligger ikke i filmen. Mm. Problemet ligger i, at alle film er ens. Hvis, det, altså, mm. hvis du forstår, hvad jeg mener. Der er ligesom forskel på de to ting for mig. Fordi, at der er et mønster. Sådan. Ja, der er et mønster. Ja. Mm. Øh, jeg, det er også derfor, jeg, siger, at jeg synes, det er vigtigt, at, øh, at man ligesom har nogle, nogle andre typer historier også. Øh, men problemet er ikke den enkelte historie, der er stereotyp. Det er det, at, at, at mønsteret er for, for simpelt, hvis, hvis der ikke er de andre historier. Ikke? Okay. Både det, og så, så tror jeg også, at... At, jeg tror, at repræsentation er vigtig, og jeg tror, at vi skal arbejde for en mangfoldig repræsentation, men, men i hvert fald i nogle tilfælde, så har jeg oplevet, at øh, fokus på, for eksempel, hvis man har, at der, for eksempel når der kommer sådan en bog om kvindelig helte, så kommer der ekstremt stor fokus på det, eller da hende barbie kom ud, der ligesom var lidt mere kuget end andre Barbie-dukker, så er der et helt vildt stort fokus på det, og så er der enormt mange mennesker, der var sådan, øh, det er bare det, feministen vil, de vil bare gerne have en tyk barbie -dukke, og hvorfor kan barbie ikke bare være sådan, som hun plejer, hvor er det ligegyldigt, hvor er det en lille bitte ting, og det, altså det ved jeg selvfølgelig også godt at nogen, der skaber en, en stråmand for at være modstander af feminismen, fordi feminister, de vil bare have tykke barbidukker og piger, der er heldige bøger, og så, så er den gød barberet, og så er de tilfredse. Og det synes jeg kan medvirke til sådan lidt en, en latterlig gørelse af, af det feministiske projekt, at de ligesom bare stræber efter sådan nogle små sager. Så derfor synes jeg, at nogle gange, at, at fokus bliver fjernet, når man har overdrevet fokus på repræsentationen. Og når de her repræsentationhistorier ligesom kommer til at fylde meget, uden at man ligesom få snakket om, hvorfor det er vigtigt. Når det bare bliver en, en headline i, i Ekstrabladet, der står sådan, nu, det her er den nye Barbie-dukke. Hun skal erstatte de gamle Barbie-dukker, fordi hun er tyk. Og det, det synes jeg er et problem, når at repræsentationen bliver sådan, kommer til at stå alene uden en forklaring og uden en sådan nuanceret debat omkring, hvorfor den er vigtig. Hvis vi øh, i forhold til, ja, tager det, der er vigtigt, og fokus, så, så er en af de ting som, som mange feminister hævder som deres allervigtigste vigtigste mærkesag, det er jo det er jo, øh, i forhold til sexisme. Hvad er sexisme? Sexisme hævnporno. Øh, de her øh, de her fænomener, og der der, der der der kan man sige den store forskel er ikke om man altså hvis man er feminist eller ikke er om man mener at øh, om hævnporno er i orden eller ej. Den store forskel synes jeg går på Uh, betragter man det som et samlet sådan et, et køns, en kønsproblematik, hvor du et typisk begreb er sådan et, et begreb om toxic masculinity, hvor du ligesom har en, en, en del af det mandlige køn, som kommer til udtryk på en ubehagelig måde, som så går ud over kvinder. Det er jo derfor, man, man, man fremhæver statistikker fra Sverige, der viser, at, at, at der, er, der er mindre generelt vold mod kvinder, og det er sådan et udtryk for en, en maskulinitetskultur, der, der er forkert i Danmark. ikke, Hvor, hvor så folk, der der, der er ikke er feminister, vil hæve det. Her har vi et problem med nogle bestemte personer. Det er nogle bestemte personer, der gør noget forkert, og det skal ikke lægge resten af kønnet til last. Altså, det er ikke deres øh, maskulinitet, der er noget i vejen med, det er de her enkelte personer, der gør noget forkert. Hvad, hvad er det gode argument for, at man sådan skal se det som en, en kønsting, og man skal ligesom se det som samlet mandsproblematik? At Det er vel, at det går ud over kvinder. Ja. Altså, øh, det tænker jeg det er det grundlæggende. At der er, der er, men, hvis man snakker om den her type... Øh, Ja, vold, eller, eller overgreb, eller hvad man nu kan kalde det, og hævnporn for eksempel. Det er vel, at det er, at det ligesom spiller en rolle, at det er et køn. Altså, at det, at, det handler, at det handler om to forskellige køn, ikke? Fordi det ikke er billeder af andre, øh, det har det så også været tilfældet hvor der er nogle billeder af nogle drenge, der bliver lagt op. Men, men generelt er det, det er nogle billeder af nogle piger, der bliver lagt op, eller at det er hustruvold, eller hvad det nu kan være. Altså, så jeg tænker sådan, at der ligger et eller andet i det. For eksempel hvis det er hustruvold, så kan det givetvis være, at, at, at manden er stærkere end... Øh, end øh, en kæresten, eller hvad det nu kan være. Ikke? Eller sådan, så på den måde, så, så vil der givetvis være en eller anden forskel på, at hvem der er stærkest, og så spiller noget med køn også. Eller, det er jo ikke altid, det er sådan, men der er jo en struktur, der gør, at kønene er forskellige på den måde. Ja, altså det, og så tror jeg også, at man, eller jeg i hvert fald ikke tænker, at det er alle mænds skyld, at nogle mænd gør det her men det ændrer ikke ved at det er en kønsting at det sker, ligesom at man aldrig vil sige at det er alle hvide menneskers fejl at, at der findes racister, men det, vi ændrer ikke ved at det er racisme når øh, der foregår øh, overgreb på sorte mennesker der er der, der handler om race. Altså vi miskender ikke at racisme findes bare fordi alle hvide mennesker ikke skal stå til indtægt for det, og derfor skal vi heller ikke miskende at sexisme findes bare fordi det ikke er alle mænds skyld. Der kunne det ligesom det kunne hjælpe hvis der var Ligesom at jeg personligt som hvid person ikke... Jeg tager meget afstand fra racisme, og jeg gør meget ud af at være sådan et nummer ud af, at jeg, jeg er ikke er racist, og jeg, jeg synes ikke om de her, den her måde at tale om andre mennesker på, eller at agere over for andre mennesker på. Men jeg føler mig ikke ramt af, at nogen siger, at der findes hvide racister, det ved jeg godt, der gør. Og sådan tænker jeg også, at man som mand skal have det, at man skal ikke tænke, at, at der sidder en masse kvinder og tænker, at, at jeg er et monster, fordi der findes mænd, der laver på nogen. Men det er en ting, og det er en seksistisk ting, og, og det tager jeg afstand fra, og jeg er ikke enig i det. Hmm. Jeg tænker også, at det handler om, det handler jo også om omfanget. Altså, øh, hvor jeg tænker, at den selv sagde det der med, at hvis der er mindre vold mod kvinder i Sverige, så er det måske noget med hvilken kultur, der lige er i Danmark. Eller hvis politikken kan lave, eller jeg kan huske, om det politikken, eller der lavede sådan en artikelserie, der handlede om piger, der blev voldtaget på vores skille. Hvis det er en generel ting, at der er flere piger, der begynder at blive voldtaget på Roskilde, og så skal vi snakke om det som en kønsting, fordi det er ikke drenge, der bliver voldtaget af piger. Altså, det er det bare ikke. Øh, så på den måde, så bliver det bare. Der, ja, hvis man læser nogle af de artikler, så, det jo, så handler det også om, at der på en eller anden måde det lyder som om, at der er nogen kredse er en accepte, at andre gør nogle ting. Så det er også det der med, at der ikke er nogen, der ligesom råber op og siger, hvad har du gang i? Du Skal da ikke voldtage hende, den pige, hun er døddrågen, eller et eller andet. Altså, så selvom at der er måske er få mennesker, der voldtager de her piger, så der, der er der ikke nogen, der ligesom sørge for, at, at det ikke sker. Og så bliver det, så bliver det jo en, en samfundsting, tænker jeg, selvom det stadigvæk er måske nogle få kredser, så er det alligevel et omfang, der, der er betydningsfuldt. Ja, altså jeg synes det er, jeg synes bare, at det, nogle gange kan det være lidt svært at navigere det der felt, <laughs> ikke fordi det er svært at vurdere, om det er i orden at, at, at voldtage eller ej, men fordi, at der er ligesom under samme tema, har man øh, øh, voldtægt og hverdagsseksisme og øh, og så bliver det mildere og mildere hen, så man går seksisme og så øh, sexistisk humor, ikke? Og så kommer man helt ud til den aller mildeste version, som er at lave en joke øh, på, øh, på noget kønsmæssigt, ikke? Mm. Som, jamen, som jeg må indrømme, har, jeg har haft utrolig meget sjov med, og det kender det også mange piger, der har rigtig meget sjov med, ikke? Og hvis man ser det ligesom Samlet set som et, som et udtryk for en, en, øh, en maskulinitet, der i sin yderste konsekvens kan gå helt amok ud i voldtægt. At det hele hænger sammen, og, og, og at vi skal, vi, skal, vi skal sige nej til, til sexistiske jokes, øh, fordi det hænger sammen med en, en samlet måde at betragte øh, øh, kvinder på, hvor man bare kan gøre, hvad man vil. Der synes, mm. der synes jeg, at det vil klæde lidt, at man adskilte tingene og sagde, hvad er acceptabelt, og hvad er ikke acceptabelt, og så være og, og ligesom blandt tingene sammen som en, som en udtryk for en problematisk maskulinitet, som vi er nødt til at tage hånd om fra, fra barns ben af. Mm. Nu ved jeg ikke, hvornår jeg sidst sådan blandede sexistiske jokes sammen med voldtægt. Øhm. Men jeg ved ikke, hvor jeg skulle lave sådan en, en demarkation. Jeg synes sjældent jokes er sjove. Det gør man måske bare til en lidt tør feminist. Men, <laughs> men derfor skal vi stadig tale om, seksistiske problemer som seksisme. Altså det, og det er ikke synd for mænd, at vi gør det. Altså, det, det er det simpelthen ikke. Det er ikke. Mænd er ikke offer for, at der bliver talt om, at der findes seksisme, ligesom hvide mennesker ikke er offer for, at vi taler om racisme. Mm, nej, helt klart, men det er, men det er bare... Øh, altså, det er bare ikke sådan en del eller det andet. Det, det er ting på, på en... Øh, hvad skal man sige? På en linje, fordi ligesom, ligesom du måske ikke ville synes, det var fuldstændig uacceptabelt med, med, øh, med en... Øh, en sexistisk joke, så er der jo, så er der jo virkelig nogen, der, der ikke vil acceptere nogen former overhovedet for, for, for handlinger, som i sin grund er, er, er udspringer af en eller anden form for sexisme. Altså der, mm. der, der, der ligesom også vil sige nej, hvis, hvis tjeneren hælder vinen op til manden først. Fordi det igen er udtryk for, når manden skal smage min, for om den er god nok til kvinden, og det er at en altså, ja. Hvor er det, hvis man er principiel, og det synes jeg altid, at man skal være konsistent, når man snakker om de her ting. Hvor er det, så man... Hvor det er det, så man, det man synes man jeg er svært stregen. at være i den her sammenhæng. Også fordi, det kan jo være den samme joke, joke og så kan den blive sig, sagt på to forskellige måder. Altså, det, det kan man jo ikke være. Altså. Og jeg har også lidt svært ved at skulle stå til indtægt, for at der kan sidde nogle minister og blive sure over, at vin bliver hældt op til manden først. Ja, det ved jeg ikke, gør, hvad jeg skal det, stille det står op man med. Igen. Jeg klare, jeg øhm, men... Men jeg synes, at man skal erkende, at der findes sexisme, og der findes seksisme. Og jeg synes, det er et problem. Og jeg ved ikke, om, om grænsen går ved hej Maria, gå ud i køkkenet og lave noget mad, fordi du er en kvinde, eller om, eller om grænsen går et andet sted. Altså, jeg synes ikke, det er sjovt, hvis mine mandlige venner laver en joke om, at jeg skal gå ud i køkkenet. Jeg synes ikke, det er sjovt, og jeg griner ikke af det, men, men, men jeg synes ikke, det er det største problem, vi har som feminister, at, at, der kan, at mænd laver den slags jokes. Jeg tror også, jeg tænker, at i forhold til jokes og at være konsistent, så tror jeg også, at der, for mig er det også størst Øh, det er langt værre at lave en joke Der handler om kvinders eksempel deres krop eller deres seksualitet Eller at man kan gøre hvad man vil Agtigt med kvinder på en eller anden joke måde End at sige at de skal ud og lave mad Fordi det der med at lave mad det kan godt være irriterende at høre på Men jeg føler ikke at det er sådan mm. det, der, det der når det handler om eksempel hvis man skal koble det som du siger som sådan en, hvad sige, Det hænger sammen det hele mm. Hvor jeg tænker der, der synes jeg ikke at Det, hæng, det, det hænger ikke sammen øh, med voldtægt At sige at du skal ud og lave mad Men det kan godt hænge lidt sammen med, med, med voldtægt at man laver sådan nogle sexistiske jokes, der handler om, at man må gøre, hvad man vil ved kvinder, selvom man måske ikke lige mener det. Så hvis man har alt for mange af sådan nogle jokes i en samfund, så kan det godt være, at de er med til at rykke på nogle grænser på, hvad det er, man mener, man må med kvinder, når ja, de er præcis. lidt døddrukne. Hmm. Så jeg tror, jeg tænker at for mig at sige, at det handler meget om, når det, bliver sådan, når det handler om, om sådan, ja, sex og, øh, og kroppen og sådan noget. Mere end det der med, hvad man mener, at kvinder skal gøre, når ja. de... Ja gør husarbejde, eller hvor det var. Og helt klart ligger der jo også flere niveauer, end bare voldtægt og jokes. Der ligger jo også hele den måde, kvinder bliver tiltalt i debatter, og det kan jo både være altså, offentlige debatter, eller politikere, der stikker næsen lidt langt frem, og som får breve tilsendt. Og altså, det synes jeg også er problematisk, men jeg synes ikke, det er lige så problematisk som voldtægt, men derfor skal man stadig tage det alvorligt. Mm. Ja, men jeg, jeg personligt har det meget øh, ambivalent med den del af feminismen, der handler om kvinders seksualitet, hvis vi lige skal nævne den eller vende den til allersidst. Øhm, og her, her tænker jeg både på ja, primært på det, der bliver kaldt fjerde bølge feminist, men øh, repræsenteret primært i Danmark ved øh, Nikita Klæstrup og, og Toy Queen, som ligesom siger, vi er nødt til at generukke kvinders seksualitet. Man skal kunne acceptere, at kvinder kan blive taget seriøst samtidig med at være seksuelt udfordrende, og det skal ikke være ting, der udelukker hinanden, og kvinder skal, ikke, kvinder skal blive udskammet på deres seksualitet og den slags der. Og jeg, altså, jeg synes at en af de mest groteske uligheder, der er, som jeg egentlig synes er meget mere øh, eller i hvert fald på niveau med, med, med, med ting som sådan arbejdsmarkedsulighed, det er, det er uligheden i forhold til seksualitet, for der er ingen tvivl om, at, at øh, der er der bare ting, der ikke er acceptabelt for kvinder, som er acceptabelt for mænd. For eksempel Uh, antallet af sexpartnere, for at tage et, et åbenlyst eksempel, ikke? Hvor jeg synes, det er sådan en, det er sådan en form for ulighed, som er svært at forsvare. Mm. Det er bare, uh, det er bare, jeg, jeg tror, det bunder i, at jo, okay, hvis en kvinde var seksuelt udfordring, så var det godt nok hende, der fik barnet. Og derfor er det ligesom uacceptabelt. Og så lever det så videre i vores tid. Det hænger altså, jo lidt sammen med det der med, for eksempel øh, øh, altså med ikke? Det der med, at, at en mand, der bliver, og også det der med objektificering af, øh, af kroppen, som vi snakkede om tidligere, det er, lige præcis. det er nok i virkeligheden sådan noget der. Ikke? Altså at mænd opfatter det som, som mere uacceptabel en kvinde har flere sexpartnere, og at være seksuelt udfordrende øh, hvis, i forskellige sammenhæng. Og så bliver man udskammet, ikke? og det gør man så ikke som mand. Så derfor det er jo lidt det samme, det der med objektificering i det offentlige rum af, mm. af kvindekroppen. At det på en eller anden måde bliver din, en, en, en, altså måske ikke hvis man er model og sådan noget, men f.eks. hvis man bliver udskammet i en eller anden Facebook-gruppe, øh, at det udlægger bare ens liv meget mere. Som pige, end det vil gøre som dreng. Mm. Øh, det tænker jeg, det, har, det hænger meget godt sammen med det der med, at man, man har en eller anden tanke om, at, at det er bare meget mere acceptabelt at være lidt på tråden, hvis man er mand, end som der kvinde. Helt klart. Og så tror jeg også på, sådan, hvis det skal blive sådan et, på det helt personligt feministiske niveau, så synes jeg, at det er en af de helt klart vigtigste ting for mig. Det er, at, at jeg, jeg har meget svært ved, at, at min seksualitet skal være til genstand for andres at de skal have en holdning til den, ligesom jeg forsøger i meget høj grad, eller hvad man at have en holdning til andre menneskers seksualitet, så synes jeg virkelig, kun det er noget, der kommer mig ved, og det er meget personligt for mig, og jeg synes, det er et kæmpe problem, at det er for så mange piger, at deres seksualitet bliver gjort til noget, der handler om så mange andre mennesker end dem selv, og hvad de mener om det, og hvordan de skal, de bliver dømt og, og forholdt sig til af nogle mennesker, som det slet ikke, hvor det slet ikke kommer dem ved. Hvis jeg skulle have én, sådan en sådan vigtigst mærkesag som feminist, så ville det være, at jeg vil aldrig opdrage mine døtre til, at de skulle skamme sig over deres seksualitet. Og det synes jeg, alle skulle lade være med. Ja, og måske også, at man skal tale med øh, unge drenge om, at de heller ikke skal udskamme piger. Både når de taler om det øh, mellem hinanden, men også øh, Facebook-grupper og den slags ting. Mm. Altså, ja. Jamen, det kan vi lade os, lad os lande der, hvor vi, hvor vi i hvert fald godt kan blive enige i. Øhm Marie og Maria, tusind tak, fordi I gad at være med i hjørneskuffen. Tak, fordi Selv vi er nødt. tak. Og uh, ja, glæder jeg jer til næste program.